Jabur 105 dari ayat 1 sampai 45 Bersyukurlah kepada Tuhan, serulah namanya Beritaulah bangsa-bangsa tentang perbuatannya Menyanyilah untuknya, nyanyikan mazmur untuknya Katakanlah segala hasil kerjanya yang menakjubkan Muliakanlah namanya yang suci Biarlah hati mereka bersuka cita, mereka yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selama-lamanya. Ingatlah perbuatannya yang menakjubkan muzizatnya dan hukum-hukum yang difirmankannya. Wahai Bani Ibrahim hambanya, kamu anak cucu Yakub, orang pilihannya, dia Allah Tuhan kita hukum-hukumnya di seluruh bumi. Dia ingat akan perjanjiannya selama-lamanya, firman yang diperintahkannya bagi seribu keturunan, perjanjian yang telah dibuatnya dengan Ibrahim dan sumpahnya kepada Isaac dan mengesahkannya kepada Yakub sebagai ketetapan kepada Israel sebagai perjanjian yang kekal selama-lamanya. Dapadamu aku akan memberi tanah-kanaan sebagai bahagian warisanmu. Ketika mereka hanya sebilangan kecil, cuma segelintir dan orang asing di situ apabila mereka pergi daripada satu bangsa kepada satu bangsa, daripada satu kerajaan kepada yang lain. Dia tidak membenarkan sesiapa pun menyakiti mereka ia dia memarahi raja-raja kerana mereka jangan sentuh umat yang ku urapi dan jangan sakiti nabi-nabiku dia juga mengadakan kebeluran di tanah itu dia memusnahkan semua bekalan makanan dia menghantar kepada mereka seorang bernama Yusuf yang telah dicual sebagai hamba mereka menyakitkan kakinya dengan belenggu dan mengikatnya dengan rantai besar. Hingga sampai masa terjadi apa yang telah dikatakannya dan firman Tuhan membuktikan dia benar. Kerajaan menghantar orang untuk mengeluarkannya daripada penjara. Pemerintah bangsa itu membebaskannya. Dia menjadikan Yusuf ketua rumahnya dan penguasa segala miliknya. Untuk mengarahkan putra-putranya sekahandah hatinya dan mengajarkan kebijaksanaan kepada para panetuannya. Kemudian Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal di tanah asing Ham. Lalu Tuhan menambah umatnya dengan ramainya dan menjadikan mereka lebih perkasa daripada musuh mereka. Raja memalingkan hati mereka supaya membenci umatnya. Memperdaya hamba-hambanya, maka Dia mengantar hambanya Musa dan Harun yang telah dipilihnya. Mereka menunjukkan alamat-alamatnya di kalangan mereka dan melakukan musisat tanah ham. Kemudian Dia mengantar kegelapan menyelebungi segala-galanya kerana mereka memberontak terhadap Firmanya. Dia menukarkan. Perairan mereka menjadi darah dan membunuh ikan mereka. Tanah mereka dipenuhi kata sampai ke bilik istana raja-raja mereka. Dia berfirman, Maka datanglah lalat yang banyak dan agas di seluruh wilayah mereka. Dia mengubah hujan menjadi hujan batu dan mencurahkan api bernyala-nyala di tanah mereka. Dia juga Menumbangkan pokok anggur dan pokok ara serta menghancurkan pohon-pohon di wilayah mereka Dia berfirman, maka datanglah belalang Belalang muda yang tidak terkira banyaknya Yang memakan semua tanaman di tanah mereka dan buah-buahan di kawasan mereka Dia juga membunuh semua anak lelaki sulung di tanah mereka Yang pertama daripada seluruh kekuatan mereka dia membawa umatnya keluar dengan perak dan emas dan tiada yang lemah antara suku-sukunya. Apabila mereka pergi, orang Mesir bersuka cita kerana takut akan mereka. Dia memayungi umatnya dengan awan untuk berteduh dan memberikan api untuk menerangi mereka pada waktu malam. Mereka memohon lalu dia membawa kaun burung puyuh dan mengenyangkan mereka dengan roti surga. Dia membukakan batu pecah maka air terpancar lalu mengalir di tempat-tempat tersang -tempat seperti sungai kerana dia ingat akan cincinnya yang suci dan hambanya Ibrahim Dia membawa keluar umatnya dengan bahagia kaum pelehannya dengan sukacita Dia memberi kepada mereka tanah orang asing dan mereka mewarisi usaha bangsa bangsa lain supaya mereka mematuhi ajarannya dan menaati hukum-hukumnya. Puji Tuhan.